Egarren unitatea A betiko dendetan bat Kaixo Martina zer nahi duzu. Bi hogi mesedez. Besterik? Ez besterik ez? zen bat da? Bi euro eta marentimo. Tori garre asko Bihar arte?